मदर कुरा दीजना ने हिस्ट्री में सि बारे बंसूरत शुरू करेगी सीदित वेली की की सूरत ए दहर आउदा रंगीद वेली की की सूरत इंसान او دې تمه لیکيږي سوره حل علہ حل اتى عل الانسان درین هنا څنګه دې کې لپس د دهر عمرغله او لپس د انسان عمرغله دې او کله کله سوره اغه ته نوم ورکړي شي د ډوډی جمله نه بده کې ولم جمله چې د حل اتى عل الانسان ده د څنګه چې سورت یسین بیا دو ما خبره دا ساته چې د دینه مخ کی صورت او دا صورت یو بل سره مناسبت اغه موجود دي مینا برکولن دړ مخیم دی نو د્વાلو کې د قیامت مسله دا صداقت د نبی له اسلام به اني کی صداقت د قیامت به اني کی قیامت رشتيات غبر ازي د مناسبت داري صداغي په اخر کې تیر شو علم یکو نطفه کای نو انسان د غندو بو یو کټرا او دی کې دویم دو نمبر یاد کې ان نه خلک نه انسانه من نطفتین الله ومونږ پیدا کله د انسان د نطف نه نه دواړه د انسان پیدایشی مرحلو نه تتسکه کوي دواړو کې مناسبت او دریم مناسبت اعداد شده د غیب په اول کې مو ایحسب الانسان هي ګمان کوي انسان او د انسان متعلق تذکره او د دې په ابتدا کې مدي هل اتا عل الانسان آیا نظر غله په انسان باندې زمانہ لدواره کې بحث ده انسان فای ابتدا کې بیادرم خبر دایم ساته چې دا, دا صورت د مکان نزول په اعتبار سره مکی دي او کمدنی دي اختلافي مساله د دې صورت کې او اکثر مفسرین وایي مدنی دي او دلیل د دې کې براشي ان شاء الله یطعمون طعام علی حبه مسكينا و یتیمن واسیر نیکان خلق خوراک کوي په مسكين باندې په یتیم باندې په کېدي باندې او دا خبره ظاهر ده چې یتیمانان او کېدیان دا مدینه کې زکۃ یا مدینه کې جهاد وکړه کې جهاد نو اخو د کلمې دعوت نو دغ آیات نو علما استدلال کوي چې دا مدنی زکړه ده چې د کېدیانو مسله او د یتیمانانو مسله دا د کتال نروستو پیدا کېږي احتمانان او کیان اکثر دغه سره مطالیک او جهاد مدی نه او مکه کې نو نو دغه آیات نه معلومیږي چې دا مدننی صورتت دی اوبلله کې احام دي نظر اطعام او احکام زیات تر مدنی سوراتونو کی دی مکی سوراتونو کی نشته او بازی علماء وینا دا مکی دي دغه یو سو ایتونو مدنی دي نور مکی دي زکه د قیامت مسله ذکر کی دي انسان د پیدائش د باص او مکی دي دغه مسلې د قیامت مسله شوا د باص مسله شوا د انسان پیدائش خبره زیګر کولی زګه انسان قیامت نه مڼي دینه والله پیدا کڅنګ نه مڼي داسې والله دوباره پیدا کی نو بهر حال صحیح علم الله تعالی ته ده علماء را جه دا قرزی دا مدنی دی او بعضی یتن فقيه مکی دی یا ټول مدنی دی ترتیب د مصحف سرا قران پاک کې چې زموږ مخه تستاسو ته پروت دی نو دي کې 74 نمبر دی او د اسمان النزول 98 نمبر دی تقریبا تقریبا اخیری دور د مکی کې ناز... اخیری دور چې کم دی د نبی له سلام چې کوم دعوت مکیه داری په اخیری زمانه کې نازل شوی او مخکې تی سوره الرحمن دی بیا سوره الدهر دی بیا سوره طلاق دی چې کله دې مغنیش مخکې تی سوره الرحمن بیا الدهر او بیا طلاق او چې څوک مکی ثانوي ناش دی نو رستو بیا مرسلات یا دې سوره مرسلات ترسته دي مزامين د سوره سوره کې څه ذکر یک تا تین آیات د انسان د پیدائش د ادم نه وجود د د الله قدرت علاوه ته ہدایت ور کړلې بیا ور پسې عاقبت د کفار او مختصرا اغه ذکر کې سلورم یاد کی بیا صفات د ابرار او د نیکانو خلق او دایي اعمال لسم نمبر 84 بیا جزا ابرار او 28 نمبر 8 صداقت د قران آداب د داعي دعوت ور کول 25م بیا تخویب ته فاخرت باندې ترغیب دي توحید تر متا مسله د قیامت تر خیربو نده د سورۃ تفصیلی خلاصہ او صورت کې بازه داسې مسلې امتیازات چینوو صورتونو کې نشته د دې د اېبتدا استفهامي اېبتدا داسې عجیب اېبتدا د دې صورت کې شویل بلد جنت متعلق چشمه به ذکر کی کافور به ذکر کی زنجبیل به ذکر کی سلسبیل به ذکر کی دانو صورتونو کې نشته زمهریر طبقه د جهنم یخ خطر یخ سرپام اللہ سزا ورکی وور سرپام ورکی نو ده زمحریر بل جاکی ذکر نشتا دی صورت کی داگی تذکرت صورت پزیلت انسان چی صورت لولک آخیرت طرف تا بے شوک پیدا کی گیو دا اللہ دا عذابونو نا پیدا کی گی زکا عیاد کے نعمتو نا ذکر دیو نعمت سر انسان سر شوک پیدا کی معلومه خبر چی صور کو یا لگا پلان کی زکی پیسی تم را دیاڑی سی وال سڑھے بی اچھتا من التمندي پلان کی ملکی سیوارہ او وی زی راغلی نبی خلاق غلی مندی دی صورت کې فضائل نو د دې وجې نه کم انساني لولي نو اخرت به شوک او می مینه پیدا کی او د جهنم نه به یې پیدا کی بسم الله الرحمن الرحیم هل اتا علی الانسان آیا نده راغلی پر انسان بانده ندلتا حل پر مانا دو قد ده یعنی یکی راغلی ده انسان باندې حین یو زمانه من الدهری ده زمانینا یو لیه لم یکن شیئم مذکورا چی نو دے یو شیق کابل دے ذکر نی دے ذات تسکی روا نی دے اوجود تسکی روا نی دے نوم تسکی روا نی دے صفت تسکی روا اس کسمت تسکی رینو لگزان بوالو لمنگ مثلا پانزوز کالا سلویخ کالا دیرش کالا دے نمخ کے والا دنیا اللہ پر دے عیسیٰ علیہ السلام دوزر کالا اغه سرپاسه د وزره کالو شو چې هغه اسمان ته الله تعالی وجد کړی دا غي نمخ کی سوره پیغمبران ادم علی السلام زمونږ نوم چتاو تذکرہ چتاو ادم علی السلام نمخ کی والا ست تذکرہ د انسان او چې انسان سي شي دذ الله جلال جلاله دا انسان ام نیک نیکي کوي او الله قامت مده خبر ده انده دنشن اللہ جل جلال حوشتکو نمی نو نمی راگے وجود نو وجود راگے ذات نو ذات راگے سپت نو د ندخپل صدی دنشن اللہ تعالی اغا وجود ترا حوشتے. دا یو طرف تا تسکیل دن نعمم شو نعمت الله ذکر کې انسان او او بل تر تب او ګر ان دا قیامت دلیل مشه قیامت په خلک باندې کې نه او الله جل جلالو وبس کی एकदम به الله تعالی موجود کی حیران به خلک د رزمه کې نه په روزي کبرونه به اوښليږي او خلک به رزمه کې نه روزي الله پرمایه حالاته عل الانسان راغل د انسان انسان نه مراد څوک نو اکثر مفسرین درسته په دلیل سره زکه رستو ان خلقنا الانسان من نطفه الله انسان پیدا کړی نطفه نو جین سے انسان دلته مراد دي نو بعضوی علی لام عهدید ادم علیہ السلام خو سي خبر اډاله چې جین سے انسان مراد ټول افراد د انسان مراد دي چکم د نطفه پیدا دي راغله د په انسان په هر یو انسان داس یو زمانہ چې لم یکم شیء مذکوره چې دی نو اس شیء قابل ذکر معدوم او تذکرین نو انا خلقنا الانسان الله یې پیدا کین انسان اباځي هرډه غاوتی دی وای دا خپل بس نظام دې چلیږي خبر ده تا قرونو کارونو دي شاته جوړاون کې د مقصد والے د انسان خپل پیدا شجیبه خبره کائنات دځو شه دماکاو شه ډس چا او ګډس لوډس کون کې په کار ديګن ټوپک په ډس کې یته به دماکاو شو قران خو موید والے یو زو ولا سم سي فارګي کانتا ردکن فف تکنا اوما د والے یو زو نومو جدا غوډا جدا چا کړو لے جدا کو له جدا کون کې په کار دی او کنه دی په کار اخر خلک به یوجو تيږي بذكور د کیني شیخ بل کارونه کیږي هر کار لپاره کون کې په کار الله ویچا پیدا کو مونږ پیدا کو چې الله وی مونږ پیدا کنو الله سره دی موجود ان خلقن الانسان الله وی مونږ پیدا کړ انسان لره جینسه انسان لره من نطفتتن د نطف نه امشاژ د مخلو نه د میلا شو نه میلاو شوي د سړی د اووبونه او د خزه د اووبونه انسان ه د مخکې طرف نه او د سړی دمللاانه چې کمې اوبر را صورته چې تاارخ در شم کې بر دهغ یو ځ شي امشااج مخلوې ته و مکس ګډه او د هغې دواه انسان شي پیدا شي بیاوارین پیدا شي پرون ت شو اقتصاران لال س خرې دغې دغه شي بیا مزغه شي د غې یو بټ نه جوړلهکش شي د یو چکې جوړی شي د غ یو پوټ بیا زلو رونه. اردوکی وغیرہ. نبتلی ہی پا جعلناہ سمیعاً بصیرا. نبتلی ہی اللہوی منگ بازمائش کو دباندے. ازمائش په تکالی پو شرعیہ و سا. پولو انسانانو تا آدم علیہ السلام تا دیم دا اللہ حکامات راوگین. دا غن پیغمبران راغلی غلی دی. هر هر قوم تا اللہ جلل جلال ہو پیغمبران، اغه را لې ازمایش الله کول دي دا الله حکم مني کده الله جل جلال حکم نه مني په ټولو باندې ازمایش الله تعالی کول دي بارچا باندې ازمایش وي نه الله ومب به سکو ازمایش ازمایش بم نبتلی مغه ازمایش کو د باندې خود ازمایش ته پارا د دې د وجنا د فسببيه د مونڅ چل کړلې مونږ دت ادوات ور کړې دي آلات او اندامونه ور کړې دي فجعل الله مونږ د ګرزول او ريدن کې بصيرا او ليدن دي نو ګره د هدایت آلات تي پرې علم حاصل اووګ باندې په نظر سره اووکس سر رج بخپلراله چې ووګ کار کوي نجیبه کار کوي معشوم چې پیدائش کونی نو خبرې نشي د کولی ولی اورې ده ډول یو بل سره کنکشن ده معشوم چې ووګ نه صحیح پیدا شو نجیبه به کار کوي او که کده ووګ د لاسه کوو پیدا شو نو بیا به چې وکړو دا چلاچی نو د اصل کې پیدائش کونی دغه خبر از دا نگی روس تلوي کس له جيو صاحب رشني کې دغه زموږ ويره تلوي دا 23 25 لک روپیا باندې اپریشن 23 پاګي کې حکومت ورکلې سمونګول لګول ناګیداری صاحب از دا کله پیدایشي کانو خبر یې نه زکه له او جګل غوګي صحیح شو نجیب ایسشوا کولاو زدا کله چې څنګه معشوم زکه خبر یې سکله ځکه د اوسلې کې لیک خبرې کولې شي نګورا دا د وني متونه الله ذکر کوو خدا دریم موثره ده خبر ده انداله غره او دې سره شات دماغ سترګې اداره دي سره شات دماغ عمره ځکه کسترګې شوې عجیب شوکه غم غغونه شو رضا دماغو تصور کوي ریپورتونه ور او باغې باندې سوچ کوي پروسیسر ده د هغ مثال لپسه سر د پایونه اړ راړی خ دا تپورټ ورکې په بابانی زی لا ځې اللهمونږ باې زمایش کو خو ازمایش زمایتهپه دله مونږ آانتو ورکي دي دله مونږ وګونه ورکي د له موسترګې ورکيدي اوګورو چې دی کې د اناندمونو کې پهبانندې د هدایت د کوي او پهې د لار باندې او دولارې متهخودلی دي اوس د په خله راضاان له منطاب کوي پهغبانې چلېې اوبد دله ان ته منطاب کو که باندې چلې نو لاوي اندامونه مم او دې ته توفيق وي ها د بیان منظر یو واقعیا ذکر کایو موسی عليه السلام نوم والا ویني مې وانه واسه خبر ده انداله بیا ود الله تعالی نوم والا نبی خپل نوم څه گو موسی عليه السلام الله دې توفيق سړي خپل مال خپل <سؤال> مدير بیا دوباره ته خپل نوم والا ویني واسه دا توفيق ته خدغه توفيق دا مدار ګره د استطاعت نه چې دا تاوبیک ته له هر د تر کې نو ته به مسکه کړه نه کله تا نه نیسی دغه توفیق مدرد عذاب او د ثواب نه دی مدرد د ثواب او د عذاب چې کوم توفیق ته ته له سترګې لاسونه او سوج درکړي چې دا د اشتا نو توفیقی درکړل کې ک سہی لاره دې پې باندې او کته له اختیار دې آدا چې مونږ کم توفیق کړل غا چې روزي لړ شي الله توفیق راکړي غیر پرې چې الله توفیق راکړي نرو را تعالی د مټنې نشي دغه توفیق چې داګه د وجنه اس یو کار نه کیږي دغه مدار د تکلیف نه پدغه سزا او جزاء نه سزا او جزاء چې په کم توفیق باندې دا ناغه سلامۃ الاسباب والالع کی چې تاسو اعلان توند مونږ صحیح درکړی بس الله تعالی ته تو توفیق درکړی دی الله تعالی کډیونه کله عذاب به درکې کډیونه ثواب به توفیق نو مراد دا او دا توفیق چي دی دا الله دو حکم نه بغیر کائنات کې شی نه خوځیږي تزان لې شي خوخ کې نو الله توفیق درکې غوكي که تزان لې شي روزخ خو حقله الله به توفیق درکې بس روان بشي که تزان لې ډاګه خوخ غلغه الله تعالی به توفیق درکې نو ډاګه به اغه توفیق خو الله <سؤال> تعالی ورکیږي که اغه هر چالو ورکی غلم ورکی هر چالو ورکی ولعل سلیکشن د ځان لپاره خپل کی ویراده دي ځان لسکي خپل کی وکړ خپل کی خو الله وزر توفیق زکه شاملې حل گئی د الله تعالی د توفیق نه بغیر یې وکړنه کی کله ګره موسی علی السلام دا واګه خبر ځان ته لا ثواب او ای کا پدغه توفیق دي چنده مونږ زی برابر یبز توفیق پوره کائنات خبر ځان ته او شل نه هغه الله توفيق نه ورکان په ولاله د موست په پوسنه کې د ولاله د موزو ندی خو شپ تلاوت تپوست الله نه کیږي غستر کیسې لري لاندې د تعالی ول توفيق نو ان هدينا هالسبیل الله <اللعوی> ومن هو دليل د انسان د دلته د هدايت مراد هدايت توفيق نه د هدايت مراد خودلي مطلق لار سي د کول د پیغمبرانو په جبه باندې السبیل الله را السبیل على ال سنت الرسول په جبه د پیغمبرانو سبیل ای سبیل الهدايت و ضلاله قالريم خودلی خودلي دوبدلاريم متا خودلي د وحدنه ن نجدين بل زګراغلي نو دو د وړل لري او ته الله سم وکړي دی لکه د غم لار ده د ګنا د زنا د غلا د راډي جهنم تدل دام لار ده د موز او د زکات او د حج او د ذکر او د تلاوت چته تدل جنته د خودلونه مراد دا دې وړ لري نه مراد د کلار لار ده ہدایت او کده د ضلالت نو الله تعالی فرمایې ام شاکرا نوبیا شید مؤمنن شاکرا د اتباع السبيل هدايه یا مؤمن شاکر شي یعنی اتباع دلارې د هدايتو کی وا اما کفورا وا اما کافرن جهود جهودا جهودن به انکار اتباع او يا دشي کافر جاهد شي انکاروګي د الله د نعمت چ کم نعمت په الله کل دے پیدا دا دے اس نو پیدایې کو مد اللہ دی نعمت کارو کی اللہ باندې ایمان رانڑی کافرشی او د کفر بلاره باندې سشی روان شي نو سوک د خپل اندامونه صلاحیتونه دا اللہ ور کښې وجود ذات او صفت نو دا خیر استعمال کی په را باندې روان شي نو مومن شي او سوک دا غلط استعمال کی نو په غلط باندې روان شي نو سشی کافر شي په خپل اختیار سره زکات دې واجب ولا الله تعالی سوړګي اخرت کې عذاب مرګ دا غږه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله تعالی الرحمن الرحیم متصدی په صفات رحمت باندې حل اتا علال انسانی تاکیق سر را غلد انسان بانده حینون یو زمانه من الدهر دزمانینا حینون یو زمانا لویا من د دزمانینا لم یکن چنودا انسان شے ام مذکورا یو شے قابل ذکر مادومو ان خلقنا الانسانا الله و یکین المنگا پیدا که من نطفتن ده نطفینا ام د ده د ده اوبو ده سلیو ده خزینا. نَبَتَ لِيَ اسْمَ اشْ بَقَ وَلَا وَي دَبَانْدِ فَجَعَلَ اللَّهُ فَسَدَتْ وُجُوهُمْ دَكَرَ زَوَلِدِ سَمِيعًا أَوْرِيدُلْ كِ بَصِيرًا لِذُلْ كِ إِنَّ يَقِينَنَ اللَّهُ فَرْمَايَ مُنْغَا هَدَيْنَا هُ السَّبِيلَ مُنْخُودَ لَدَتَلَارَا كَلَر دِ هِدَايَتَ اوک د گُمراہَد هم وت خُودلِ اِم شَاكِرَن دِ شِيَا شُکر کَوْن کِ اِتِبَاد ویم ما کفور یا شنا شکر نکو پرکی انکار کید ہدایت دلارنا الحمدللہ رب العالمین ولانکبت للمتقین وصلی وسلام علی رسوله محمد و علی و اللهم اهدنا واهد بنا وجنا صبرنا الله ما زیننا بزینت اليمان وجعلنا هداۃ مهدی الا من دسافت فرات نصیب کی اللہ خیر برکت نصیب ہدایت کلارم روان کی د شکر کلارم روان کی یا الله دنا شکرانه کو فر دلاره نه یا ستا جی کوم نعمت ته ژوند نه یا الله وجود درکړو ذات او صفات ترکړو نوم درکړو یا کریم خدای مونږ دی شکر گزار کی زمونږ د اندامونه یا صحیح نعمتونو کې صحیح طریقې سره استعمال کړي اگې د صحیح استعمال توفیق را نصیب غلط استعمال نه مونږ وساته یا کریم خدای کران سره زموند محبت پیدا کیږي تر مرګ پور زموند درسونه دی جاری وسه خو په